Edo, batek lagutzen dio besteari eta alderantziz. Gertatzen dena da, museoak bere dinamika duela eta bere dinamika horretan ba, bueno, ba, edukiak museo barruan dauden edukiak nola e, kaleratu kalera, kalera, kalera behar diren prozedura batzuk daude. E, egun, eguneko bizitariak ba, bere dinamika ere, eta batez ere nortasun propioa dute nola bideratzen dira nola, hori nola eramaten da nola e, gauzak e, nola egin behar diren. eta hortik aparte, bueno, hori dena da ba, museo batek egin behar dituen e, gauzen artean, ba e, arlo bat hori? Horrela da beste gauza bada, zinemake, zinemaldiak egiten duena Zer, gukemen duguna da oiaso erronbatar garaia eskualdeko astarnategiak eta bueno, bertako erronbatar garaiko astarnak. Zinemaldiaren bidez, posible dugu e, esagutzea, ba, mexico, ba, kultura berri baten azkeneko ikerketen emaitzak, eta zinemaldi bidez, Mexikoko egoera hori, honeaino etortzen da. Edo, Polonian dagoen hiri e, famatu baten arrastoak ekartzen ditugu eta ek, baina ekartzen dugu hori dena e, horrelako geografiak hurbitzen ditugu honera eta da beste soporte bat da beste hizkuntza mota bat eta hor sartzen dira ba, e, e, gauza asko e, beste e, Ez, ez bakarrik beste izkuntza, ez bakarrik beste estetika, ez bakarrik beste modu bat, da azken finean zinema. Eta zen, zinemak duen e, bere historia eta, bueno, baita ere sentimentuak berpisteko e, gaitasuna. Eta hori zinema da. Bai, zinema badugu, museo badugu, Biak batera lana egiten dute, baina bakoitzak bere esparruan. Eta kasu honetan, ba sinema izan daiteke festival honek erabiltzen duela, ba iragana guregana hurbiltzego eta zuko esan gainera leku ezberdin eta ugari askotako e, ba iraganak eta gertaerak hurbiltzeko, ez? Bai, ikasteko bide bada. E, ikasteko eta ondo pasatzeko ere bai. Eta aurten Azpimarratu dugu Euskal Herriko pelikulak eta dokumentalak etorriko direla. Eta nik lehen esan dut dokumental nahiko onak izango direla. Eta horregongo bueno, da, lasan zonde golan, adibidez, horreagan ba, izan dako bataiaren inguruan, e, gu, zinemaldian dago, baina e, aretuetan ere egon da, pelikula komertzial bat izan da, dena da ba, gure erdiaroko pasabide bat e, asaltzen duela, hor dago ere apaitzako beto, Eh, nahiko dokumentala, naiko pelikula ona, aterranoa ba, inguruan, ba, gure e, gizarteak e, eman dituen urratsak erakusten dituena eta naiko do, hor dago Aralarren egin diren azkeneko aurkiketen berria, e, Aralarreko kobrea, hor ere ekain berri, baita ere lahoia e, burdinaroko herrian izandako eraso baten erreportaia ta Bueno, ez dira gauza makagak eta aurtengo beresitasuna, zinemaliaren beresitasuna horti dator. Baina beti garbi izan behar dugu zinera goazela. Horto e, ba, beste batzutan igual urbildu ez den jendearentzat, txat, ba, behar bada arrotzegiak gira zezkiolako zenbait eitea, eduki, ba, urtengoan badu bueno, ba, berezitasun berritasun hau bertako historia kontra jasuko ditu eta ezagutuko ditu gure historiako ba, basarte ezberdinak ez? Eta gure historia testu inguru orokor batean txertatuta Eta ez bakarrik testu inguru historiko batean. Bueno, estetikaren aldetik, paisaiaren aldetik, ba, gauza lilugarriak ekarriko, etorriko dira. Be, bueno, betik esaten dugu museo, museo Museoaren aldetik, ba, zinema dela zinera joango areela eta bai e, bideo horrik guk erabiltzen dugula gauzak azaltzeko, interesatzen zaigu lehen aldiko gordenadak jendeari erakustea baino bueno e, hori bertan dago e, zera e, kontatzen diren gauzen artean e, horrela kontatuak eta horrelako informazioa banatzen da gerta zatena da eta berriro azpen azpenbarratzeko dut ba e, dela aisialdia dela ondo eta gustora egotea horrela da eta e, dia, bukatzeko esango nuke aurten 35 pelikula izango direla e, ia iaz baino ez ta bat de pelikula gehiago eta or, denetet, denetatik dagoela eta gauza bat edo garai bat gehiago gustora e, e, e, izan baduzuela ba ba ez e, ez da mutu aukeratu nahi, du, nahi duzuena eta eta etorri.